shpjegimin e librit etika shkuarjes për në namaz të autorit Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab, Rahimahullah që është këtu krisisht komentimi i Sheikh Suleiman al-Ruhejlit Hafidhahullah kemi mri nëse është saktë, dhe më thamë deri te Fjala e autorit Rahimahullah, pra ma si folem për shkuarjen në gjami, hyrien në gjami, i kametin regullimin e safave, pastaj thot këtu, autorit Rahimahullah, Thumme je kulu ve hu e kaimu me al-kudra, Allahu Akbar, la yuczi u hu gajruha. Dhe thot, pastaj, namaz falë, sidë më thanaj që falët, thot duke qen në kamp nëse ka mundësi, do të thënë nëse ka mundësi me çendrum në kamp, thot Allahu akbar. Edhe përvetse që sai fjala nuk e heq ç'obligimin asgjë. Do thonë nuk jep namaz me asgjë përvetse me fjalën Allahu akbar. Tregum se këtu në këtë libër autori rahimahullah e shëron formën e plot të namazit. Do thonë jo vetëm atë që është obligim po komplet namazin. Këtu ka thonë se ajë që falet, du më thënë e përfëshin edhe atë që falë farës, edhe atë që falë na file, du më thënë <të> namazet që nuk janë obligim. E, pra, mirë po, autori, rahimë Allah, fletë për namazin që është obligim, pra se dhe këtu ka thonë që shkohet në gjami, edhe si bëha ti kam e, ti e kështu merat pra fletë për namazin që është obligim pra ndaj ka than e, thot Allahu Akbar duke qenë në kambë nëse ka mundësi që do thotë kjo du me than aj që është duke falë farz duhet namazin me falën kam kjo është obligim asë është shtylë e namazit veritet, që të falët në kambë nëse ka mundësi E nëse nuk ka mundësi, atëherë mundet mufal ashtu si si ka mundësi, mufal, ulur ose shtrirë e customer-at. E pa mundësia për mu ngrit në këmbë mund të jetë pa mundësi plot ose pa mundësi e pjesë, e pjesërishme si më thon. Pa mundësi e plotë është përseum një njerëz që është i paralizuar ose dekosi ka nuk ka këmbë, do ka të themi ka këmbë të kputë, e kputura së të ngjashme. Edhe ai nuk ka mundësi me qendrua në këmbë. Kurse pamundësia e pjesërishme, ose pamundësie për kofshme, si më thon, ose pamundësi e seriatike, është ndonjë sëmundje, do të them që ia ja vështirëson shumë qendrimin në këmbë njeriu. Më thënë, nuk mundet të qëndroj në kam përvec se me shumë mundim edhe vështirësi. Sigur, e, si që është përshemë në disa raste, smundja e hemoroideve, ose zjarëmija, dhimbja e kokës, e fort, e kështu me radhë, nëse njeri u qohët në kam, ka dhinta, ka vështirësi, dhëmë thënë në të herë, në atë rastë, <coughs> E, hiqet, obligimi për të qëndru në kamp si që ka ardhë në hadithin e Imran i bën Husainit ose Imran i bën Hasin radhjallahu anhu që i ka thamë për nga meri sallallahu sellem, salli kaimen fe, fe, fe illem të stati fe kaiden dhe më thamë falur në kamp nëse nuk mundesh atëherë ullur edhe kje ka pëtë pikrisht për smundje në hemoroideve. Do thët, pëmënësia e pjesrishme, ose përkoshme, ose pëmënësia shëriatike, si më thamë, është njësoj si kur pëmënësia e plotë. Do thët, namazë i pranohët edhe ullur në rast të kësaj pëmënësia. Kurse në namazët në file, nuk është Shty, nuk është obligim me qëndru njëriju në kamp. Nëse e, mos qëndrimi në kamp është për arsye gjithashtu, për njërënën për këtire dyjave, atëherë shpërblimi ti është i plot. Anë qëfë se është ta arsye, du më thënë pa pas do një penges, pra, prapse prapë e falë namazin në file ullur, atëherë e ka gjysmë shpër, në, në shpërblimi të namazit në kamp. Pra, namazin obligim nuk pranojt për vetë se në kam, kurse namazi e, për, me përjaçtim kur ka arsye. Namazi në na file pranojt edhe në kam dhe, dhe ullur, por nëse falë me arsye shpërblimin e ka të këllot, pra ullur, nëse falët ullur pa arsye, atër e ka gjysme në shpërblimit të ati që falët në kam dhe ullur. Edhe nuk hi me, për ndrysit që shqithën këti të këbirin, Allahu Akbar, du më thonë tekbir. Këti tekbiri i thuet tekbiratul ihram. Du më thonë tekbiri filastar, ashtu e përkthejnë po. E, ihram, du më thonë me bë haram, diçka që është halal. E kemi sëqeru edhe kitë. Sepse me atë tekbir, du më thonë njeri u hi në normat e namazit. Kër e ka të ndaluar, du më thonë me folë ose me hongër ose me përishavdesin ose të njashme dhe më thënë ato, ato të gjitha bëhen haram kurse me selam bëhen haval prap si që kanë qenë për para e, dhe më thënë këtu pas i fletë për namazin obligim ka thënë shejhu rahimehullah thëtë duke qenë në kamp nëse ka mundësi thëtë Allahu ekhtër edhe nuk uh, hinë namaz në tjetër tjalë përveç kësaj <coughs> gjithashtu edhe të kbiret të, kbire të lihram pra duhet pa tjetër me thonë në kam nëse njeri vjen uh, duke nëzitu eze uh, imamin ruku edhe duke u përull për ruku thot Allahu Ekber a ka hinë namaz? <coughs> jo, ja, nuk ka hinë duhet pa tjetër uh, të kbiret të lihramin me thonë në kam Përveç kësaj fjale se ka disa mendime, du më thënë disa medhejtëve, që kanë thonë se mundët me bë i hram për namaz, me cilën dhe fjale që, që shprej madhrim për Allahun, si kur Allahu kebir, ose subhanallah, ose të njëjshme, për kjo nuk është e vërtet, sepse për kitë nuk eksiston asë një loj argumenti në Kurane dhe në Sunet, kurse në hadithë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar atë që e kam mësuar si falet, do të thonë se nuk është fal mirë, e ka urdhëruar të thotë Allahu akbar. Edhe gjithashtu në krijt jetën e tij në të gjitha namazet, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka i ka filluam tekbir, ajo me jo ndonjë dhikër tjetër. Pra ky është dhikër i caktuar ë me 20 dhe nuk pranohet ndonjë dhikër tjetër si zëvendësim. Pastaj ka thon uh, Shehu Rahim Allah, "Wal hikmatu fi fiftiht, fithtaha bidhalik li yastahdira azmata man yaqumu bayna yadayhi fiyakhsha". Do thot se urtësia në këtë rregull uh, që të fillohet namazi me këtë fjalë, është që njeriu ta uh, kët parësyshet ta kët ndërmend me zemër se e prepara kujt po qendron do të thon ta ketë ndërmend e madhësinë e Allahut subhanuhu wa taala edhe ta di do të thon kur thot Allahu akbar Allahu është më i madh. Pra këtë kuptim ta mendoje me zemrën e tij, edhe ta kuptonje se Allahu është më i madh se çdo gjë tjetër. Do thot nuk ekziston diçka që i afrohet në madhëri dhe madhështi Allahut subhanahu wa ta'ala kurse ti në kitë vend që ke shku në kitë ibadet ke qëndru për para më të madhët subhanahu wa ta'ala pra ndaj duhet me pas kujdes edhe tjesh i përullur me zemr dhe me trup gjithashtu pra ta kesh zemrën të përullur duke mos fluturu mendja në në vendet tjera për vetëm me mendu madhërin Allahut edhe fjallet të cilat i thunë në namaz, dhe tjesh i përullur edhe me trup, që të më thënë mos të lëviza shikimi ose trupi, jashtë atyre regulave që janë për namazin. E, pas të e ka thënë, fejnë me dhe hemzet Allah, e u akber, e u kale e kber, lemten lem akid, Kjo është një qështje që i gabojnë shumë njerëz në shqiptimin e të këbirit. Ka thonë në që qëfë se e zgjatë hemzën të emri Allahut, du më thënë nëse e zgjatë ajen e parë të emri i Allahut subhanahu wa ta'ala, ose e zgjatë ejen të ekber, ose e zgjatë ejen e dytë të ekber, du më thënë, ose ekbar atëra namazi nuk është i saktë, do të them nuk është nuk është, është ligj namaz. Kjo sepse ndryshimi këtyn e zgjatjeve ia ja ndryson kuptimin kësaj fjale. Nëse njeriu e zgjat ajën e parë, thotë Allahu akbar, e kuptimi i kësaj është e, pyetje. Astaghfirullah me imadi. Nëse zgjat e jente ekber nëse thët Allahu e ekber gjithashtu është pyetje por vetëm me ndryshimin e fjales pyetse dhe më thënë Allahu e është maj madhi kërës e këtu a është Allahu maj madhi dhe thëtë nuk e ka than atë dhikër që është i caktum e nëse thët Allahu ekber, herë, e ekber atëherë gjithashtu ka tjetër kuptim sepse Iqbar është shumës i fjales keber që dhe më than muzik ose instrument muzikor Për andaj dhe më than duhet njeri ju të ketë kujdes dhe të ashqiptoje vikrin edhe kuranin për gjithsi dhe më than ashtu si, e, është, si si ka ard dhe më than si na i ka për cilë kënga meri sallallahu aleyhi wasallem Mirë po gjithashtu me për kujtin këtu që mos t'i ka për vlezrit vëzvese në këtë qështje. Se ka disa që se cilin imam që e dëgjojnë, kanë vëzvese mos t'a kështu, mos t'a ashtu, e shqiptoj kështu, e shqiptoj ashtu, nuk lejohet. Më thënë, në esens, njëri ju thot sakt, edhe në esens, namazë e është i pranumë, për vetë se me argument të prerë, se ka diçka që e ka prishtu. Më thënë, me argument bindës. Jo me dys mështëta kështu, mështëta kështu, a është namazë i saktë e me përcirit namazin, pastaj ma vonë të vjenë vezvesi adhe në namazin të anë, a e thasht të aname, a kështu, dhe thëtë duhet me indrë prej këto rrugë. Pastaj ka thanë, me meci, thëtë bën i hramë me zemër, edhe nuk e lëviz gjuhën. Me meci, dhe më thanë, a ështëta i që nuk folë, nuk fletë ose nga lindja, dhe më thënë, e ka mangësi të lindur, ose përshka këtë dhe një ndodhije përmar parasysh ma vonë nëse i ka ndodhë njetë, që nuk mund të flasë, atëheraj, vetëm me zemër, dhe më thënë, i më ndonë atë fjalë, edhe nuk e lëviz gjuhën, dhe të se këtu ka të reheqë vërë, vëmendjen, për disa djetarë që kanë thënë se dot me lviz gjuhen, do të thon sikur thot Allahu akbar, edhe pse nuk e thot, duke u, argum, u argumentuar me ajetin fakte kullahu mestataatun, do të thon frigorioni Allahu sa keni mundsi, pra bëjeni urdhrat e Allahut sa keni mundsi. Mirpo, e vërteta është se nuk duhet me lviz gjuhen, sepse nuk është qëllimi lvizja e gjuhës, do po të thon nuk është urdhri për lvizjen e gjuhës, por urdhri është që të thuhet فعلا الله أكبر بسيطة يسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا مثل أشت سنة جه إمامي تثى التكبير مزا سبسة فنجم أمري صلى الله عليه وسلم كثان كود باع تكبير إمامي باني ذا يو أمم <تصفيق> Të këpiri pra kuptohet se imami duhet të athot me zatë që të dëgjojnë gjemati, mrapa. Duhë më thëmë duhet të athot me aqë za sa dëgjonë gjemati ti. Nëse nuk ka mundësi, duhë më thëmë në qofëse është gjemati shumë i madhë dhe është largë, dhe nuk ka mundësi të mërinje zani ti derin fund, ose në qofëse imami ka dhe një dopsinë za, ose smundi, ose pleqëri e kështu me radhë, atëherë duhet me përsërit dikush tjetër prej gjematit. Me e thanë, kur thoi e imami, e thanët edhe dikush prej gjematit, që të dygjojnë të tjertë. Edhe kjo ka ndodhë kërë, dhe më thanë, ka fundi jetës për nga meri qërë Allahu a.s. kër nuk ju ka dygju shumë zari, dhe thotë kërë ka bat e këbir, e ka përsërit e Bubekri radiallahu anhu, edhe ka ndygju gjematit. Dhe më thanë, Bubekri është falë, si pas fjallëve të për nga meri qëllë allahën e sëllëm, kurse gjemati janë falë mas Ebu Bekrit, prajbje. <tër> Dëmë thënë imami duhet të thotë me za që të dëgjojnë gjemati. Kurse gjemati, ka thënë u e ju sirru me munën u e munën ferid. Dëmë thënë gjemati, edhe njëri u që falet vet, e thot paza. Kjo, dhe më thënë, meza dhe paza, do të me kuptu se te... E, kur thuet meza të lartë që të dëgjojnë të tjërt, kësa i thonë arabisht gjeher, kurse... E, pra që thuet haftas meza. A i që falet vet, ose a i që është mas imamit, dhe thot e thot paza në atë kuptim që mos dëgjojnë të tjërt, por sai patjetër duhet me nxirr Za. Domethën njeriu kur i thot takbirin ose kur i thot dikret namaz, edhe kur lexon Kur'an namaz, duhet të nxirr Za patjetër. Domethën një Za, të cilën e ndëgjon vet. Domethën e në dëgjon nëse nuk ka ndonjë pengesë, se nëse ka zhurmë, nuk është patjetër ta thot ta ngrejë zanin derisa ta dëgjojë vetë. Po qëllimi është se patjetër duhet në shqiptimin e aty në fjalëve të nxirret Za. Domethën të artikulohen fjaltë dhe shkronjat. E jo, sigur që ka bajnë disa prebidatëgjive që ose nuk nëzirin zahic, ose ka disa që asë nuk e levizin gojen, po vetëm i mendojnë ato fjale dhe me këta namazin nuk është i vlefshëm. Po gjithashtu, edhe sigur që ka bajnë disa që kanë vezvese, duke u mundu aqë shumë që ta dëgjojnë vetë vetëm, ju pengojnë edhe 5-6 vetë dhe për rreth, dhe thënë, duke i thanë dhikret ose që ka thuet namaz, duke i thanë meza dhe i pengon të tjerti nga tronë. Kjo gjithashtu nuk është e kërkuar. Aje që kërkuat është minëzirë, shkronjën, duke vetëm që dalin. E, pas të e thotu e rë, fërjedejhi me mdu dhe te i asabi, duke dhe edhe, duart ingre, e me gjishtat e drejtum edhe të mbledhur duke i, duke i këthyër duke i këthyër duke i këthyër barku në dorës shputat, si dhuit, duke i këthyër barku në dorës duke i këthyër barku në dorës duke i këthyër ka kibla në lartësi të supeve pra duar të ngrihen me gjishtat e drejtuar të mbledhur shuplaka të këthyra ka kibla në lartësi të supeve. Dëmë than, ajo është mënyra për ta për të ngrit duart në të këbir. Dëmë than, dur kur ngrihen, duhet gishtat jenë drejtum, po jotë shtërngum, dëmë than, po në mënyr pra të lirë, edhe mos të jenë të mbledhur krejtsist as të hapur. Dëmë than, gishtat as e, zduhet të këstu mi mbledhë dhe mi Mi drejtu fort Po, dhe më thënë, mënyr të lirë Po, me, me ketë formë Qëtë jenë Për gjithësi, si me thënë Gishtat të drejtumë Jo, jo të mledhur grusta Që ka disa, ne kam pafeq me e, Gishtat të mdhej prekin vest A, gishtat tjera së nuk i drejtojnë Dhe më thënë, dojnë me grusta Kurse kjo nuk është formë Se të gjitha transmitimet Dhe më thënë, e përskrujnë kështu Pra se janë dur të hapura Jo gishtat hapur Po dur të hapura dëmë thënë me gishtat drejtum Edhe gishtat Mesat e rrisht mes të mbledhur Si me thënë, jo të shtërngum Po të mbledhur dhe të drejtuar Edhe ka thënë Në lartësi të supeve Kjo është një prej transmitimeve Ka dhe në transmitim tjetën Në lartësi të veshve Dëmë thënë të dujat janë Për saktë, mirë po transmetimet që thon në lartësi të supeve ose në lartësi të veshëve, thon arabist në lartësi ose afër, jo mi prek. Domethënë nuk është përmend dikun që të prekën të prekën veshët ose të prekën supet, po të afrohen në drejtim të veshëve ose në drejtim të supeve. Era dora kuptohet jetë kthyer tra suplaka, jetë kthyr ka kibla. Kjo ngritje durve nuk është wajib, nuk është obligim Mirë pa, është prej suneteve të forta Nuk i ka lënë për nga meri sallallahu alaihi vasallam As njëher Nëse njëri ju ka mundësi të a realizojtë Në më thënë është suneti forta Nëse nuk ka mundësi, për që në mund që fëse nuk ka duar ose nuk mund të lëvizë duart, atëherë gjithashtu edhe këtë lëvizje e bën me një jetë. Do thënë me një jetë që të jetë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E, ka thënë pastaj autori, ngritja e duarve është simbolizim i largimit të, ë, së si më thën perdes mes tive Allahut, ose i largimit të pengesës mes e, e robit dhe Allahut, subhanahu wa ta'ala. Këtu duhet të theksojmë një qështje shumë me rëndësi. E ajo është dëmë thëmë në të gjitha normat e shëriatit e kemi dëgju se ka djetarë që të regojnë se qëka është urëcija e kësaj. Dëmë thëmë pëse bëhet kjove, për qëfar urëcije ka. Ajo që duhet të adi muslimani, pasuesi i sunetit me nga merit sallallahu a.sallam është se më dhe më thëmë dhe kjo së që është jë shumë më rëndësi duhet me ditë se se si cila norm e shëriatit, se si cila vepër, dhe më thëmë që bahet pa marë, parasysh, pa marë parasysh a është obligima, pa është mustahab ose zdo në dales gjithashtu ka dy urtësi të cilat janë të pandashme urtësia e parë është se kët veprë e do Allahu subhanahu wa taala. Domethënë nëse është për t'u vepruar, domethënë se e do Allahu. Nëse është që mos veprohet, domethënë se e urren Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kur thuhet wajib, domethënë obligim ose fard. Kur thuhet mustahab, domethënë e pëlqyer. Te kusht është të pëlqyer kjo veprë te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu duhet të nxitojtë ta bëjë atë që edho Allah subhanahu. Ale jo thot që nuk është obligim, kjo është mustahab. Po tek kusht është mustahab te Allah subhanahu wa taala, prandaj duhet më nxitu, më me bë atë që do Allah. Edhe në aspektin tjetër, haram do të thënë ndaluar, kurse me kru, dhe më kru, do të thonë e urryer. Edhe nuk nuk bën njeriu, do të thonë të jetë negligent këtë çështje, ja, edhe thotë kjo nuk ka haram, kjo është e urryer. Duhet me ditë se këto gjykime Dhe më thënë jetë vetëm Allahu i lartësumë Prandaj kur thuet një vej për e urrir Dhe tët e urrir të Allahu Prandaj largohu prej saj Si dhe qoftë Kur thuet, kur është një vej për që duhet bahet Ose që mos bahet Dhe më thënë aje që, që duhet bahet është Që e do Allahu Dhe aje që nuk duhet bahet është që e uren Allahu Edhe kjo është përse cilë, për cilën norm të shëriatit. E, kurse urëtësia e dytë, gjithashtu, përse cilën norm të shëriatit, është se me zbatimin e asaj, me zbatimin e ligjit të Allahut, dhe tëtë se ti e realizonë robrinë të andendaj Allahut. Dhe më thanë të regonë të uhidin, dhe të regonë se ti e rob i Allahut sëpëhanehu e tala, dhe ajo robri është për të cilën ti e i krijuar dhe më thënë që të adhurosh Allahun dhe më thënë urëci e kësa e vepër se ti e adhuron Allahun të ndaj pa marrë parasysha e di, a e di do një urëci të tret të katërt e të tjera sëpse e, ka mundësi, dhe më thënë për shumë normat shëriatit që njeri u të di e dhe urëci të tjera mirë po këto djë urëci janë të pandashme prej se cilës normë seri atë. Prandaj kur thuhet <coughs> agjerimi, do thot ka ket ket dobi, syndecore, sociale, shë, nuk e di s'ka, ato mund të jenë edhe mund të mos jenë. Mirpo ajo që është më rëndësia është se atë veprë do Allahu dhe me atë veprë ti e aduron Allahun edhe e tregon robrin tanë ndaj Allahut. Kur bëhet fjalë për mbulesën, do të thonë e grave për mbulimin e fytyrës, sidomos do të thotë ajo është vepër të cilën e do Allahu subhanahu wa taala edhe gruaja me mbulimin e fytyrës e adhuron Allahun dhe tregon për uljen e saj ndaj Allahut të Lartësuar. Pambar parasysh se aty ka edhe tjera urtësi, do të më thonë se e, gruaja që është e mbuluar, do të thonë nuk e, nuk pretendojnë për ta ujicit për njerëz në sa ata që duan çiu ju, ju duan keqe grave edhe sepse bukuria e gruas është në fytyrë sidomos pra këtu bëhet fjalë për ngritjen e durve ka thën uh, autori rahimehullah se ngritja e durve do thotë largimi për dësmës me robët dhe Allahu, do të them se drejt për drejt, atëherë i drejtohesh Allahut subhanahu wa taala, të të largon çdo përdëti tjetër, çdo angazhim tjetër me botën, me problemet e botës, me shqetërimin e këtu me radh, dhe i drejtohesh vetëm Allahut, vetëm Allahut. Do të them në fillimin e namazit ka shumë ëh shumë skaqe përpara namazit, edhe në fillim të namazit nga pastrimi, nga nisia për në gjami me duatë e me të gjitha ato hyrja në gjami duke e ba dhikrin e caktume e kështu me radhë edhe në filimin e namazit do të ti drejtohesh Allahut njëher me njetin në zemër që ban njet të, të falesh namazin për Allahun s'pana mua t'ala ta pasta i drejtohesh duke u drejtu ka kibla pasta i drejtohesh du me thënë duke thën fjalën Allahu Akbar, që pra Allahu është madhi. I duke duart, dhe më i madhi. Pastaj drejtohesh duke ngritur duart, do të them sepse ajo ngritja e duarve simbolizon ndryshim të gjendjes. Do të them deri në atë moment ishe në tjetër gjendje, kurse kur i ngret duart, atëherë ndryshon gjendjen edhe hi në një situatë tjetër. Do të them je në rritet e namazit. Do thot këtu këto të gjitha mblidhen që njeriu të jetë i përqendruar në namaz, edhe të jetë i përkushtuar në drejtimin e tij ka Allahu subhanahu wa taala. Prandaj disa dietar kan thon se ngritja e duarve simbolizon domethën largimin e perdes mes robit dhe Allahut. Disa kan thon se ajo është simbolizon marrërim të Allahut subhanahu wa taala, duke thënë Allahu akbar dhe duke i ngritur duart. Disa kanë thanë se ajo është zbukurim për namazin Dëmë thanë se ajo është një stoli e namazit që e tregon në dryshimin e gjendjes Dëmë thanë atere në situat tjetër Edhe lidhja duheve gjithashtu është zbukurim për namazin Për ta tregu se njeri ju është në tjetër gjendje Nuk është sikur përpara që rike Për është dëmë thanë në gjendje të ibadetit Edhe për ndaj dëmë thanë imbam duart lidhur bjokës dhe thëtë gjitha këto nuk kanë kundrështim me zvete, e kanë kuptimin e përafert. Si ka thonë autori Rahimeullah, e, gjithashtu edhe ngrit, ngritja e gishtit të regues simbolizon të uhidin, ose një shmërin e Allahut, gjithashtu edhe kjo ngritja durve të regonë madrimin e Allahut, pasta i thotë, e kapë këtë biluzukun e dorës së majtë me e dorën e djathë edhe i vendos nën kërthiz dhe thot kjo është kuptim dhe më thonë kjo simbolizon për ullje për para zotit të ti subhanahu wa ta ta'ala dhe të përkapjen e dorës e majtë ose biluzuk biluzukut kësaj dhe më thonë pjesës ose njëjes që e ndanë dorën prej krahut, i thonën Bilizuk, Shqip. E, kjo kapet me dorën djathë, e djathët, komplet. Dukët duke evan gishtin e madhë nga njëra anë, edhe të gjithë gishtat nga nga tjetër. Jo sigur që ka thonë në disa, me gishtin e madhë dhe gishtin e vogële, tre gishtat tjerë, dhe më thonë drejtë e kështu me radhë, ajo nuk ka ndër një bazë në shëriatë. Kurse për këtë fjalë që ka thënë autori Rahim Allah i vendos në nunkthizm, në nunkthizm. Kjo është përmend në hadithin që ka transmetuar Abu Davudi rahimahullahu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, mirpojo është hadith i dobët. Edhe gjithashtu është transmetuar nga Aliu radhiyallahu anhu gjithashtu te Abu Davudi, kurse ky është hadith shumë i dobët. Do të them, është një prej shkaqeve të hadithit të dobët që quhet munker. Përndaj, përveç këty në dy hadithet dhe që kanë dopsit më dha, me të cilat nuk argumentohet, e, nuk kanë dhe një argument tjetër që thotë se duart vendosen në këthiz. Kurse hadithet shumëta që janë sahiha, edhe, ose hasen e dëmë thënë në shkallë të ndryshme, për që janë hadithet me të cilat argumentohet, edhe janë në numër ma shumë, e, vërtetohet se duart vendosen në gjoksë siqë uh, Transmetan Wajli Ben Hujer edhe të tjerë Radi Allahu Anhum. Uh, Shekë Mohamed Ibn Abdul Wahabit është e qartë se e ka mendimin e vendosjes uh, duarve nën këthiz. Edhe kjo është uh, një prej argument e vedë më thë një ashtemës pra, se ne nuk jemi pasu e së të verber të Mohamed Ibn Abdul Wahabit edhe gjithashtu është argument se nuk ka sekt që quhet 2habi sepse Muhammed ibn Abdul Wahhab nuk ka pruan asgjë të re në Islam, por vetëm e ka ripërtëri ato gjëra që i kanë harruar dhe i kanë humb sumica e muslimanëve. Jo se kanë humb krejtësisht prej muslimanëve, asnjëherë nuk ndodh që e vërtetata të humb deri në ditën e Kiametit, mirëpo te sumica e muslimanëve kanë humbur. Edhe armiqt e asaj të vërtetë e kanë çujt kët, do të them thirrjen sunet edhe në këthim të parimeve të islamit e kanë qytë vëhabizm kurse deri sot askush për e aty në që e përdorin këtë emër nuk ka pru asë një argument se qëfar të rej e ka pru Mohamed Ibn Adullu Ahabi në këtë fej prandaj mundohen e, gjithashtu disa duke pretendu se e lëvdojnë si e mërtojnë e mërtojnë reformator edhe kjo në realitet është e, akuz ndaj Mohamed Ibn Abdul Wahabit, edhe është akuz ndaj e, sunetit. Dëmë thënë për, për tregu se e, këtë thirjen sunet për të shfatë si reformë në islam, ndryshim, dëmë thënë. Kurse në veprimin edhe jetën e shekhu l'islam, Mohamed Ibn Abdul Wahab, Rahim Haullah, nuk ka asë një loj reformë, po ka ripër tritjetë asaj që është humbë, edhe është harruë, ose as lan pasdoret e disa musliman. Edhe këto çështje gjithashtu tregojnë se ne jemi me të vërtetë ashtu si ka si e ka pasur qëllimin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, që njerëzit ta pasojnë argumentin e mos i pasojë njerëzit. Edhe pse edhe ai si njeri, do të thënë ka pasur çështje, të cilat edhe ka gabu, edhe prandaj nuk e pasojmë fjalën e tij, por e pasojmë e sonetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do thotë manfun ka thon, edhe kjo lidhja e duhurve është gjithashtu simbolik për e, për ulje përpara Allahut subhanehue te ala siç kam, edhe është zbukurim e estohie namazit që më tregu ndryshim të gjendjes. Ë po mjaftohemi sot me këtë.